Ремстував пугач на узлісі, з панського фільварку масно іржав огиряка, навперей ми кумкали дві жабки в очеретах, і Оксен здригався від їхнього кумкання, який відбударив по голові. «Тату!» «А Оксен був помер!» Нарешті спромоглася звати Скатруся. «І Богу помер був зовсім, не завжди. Той бивись без голови задурить кого хочеш!» Його й добнею не доб'єш. Тато ж мальнули поглядом Оксена, аж наче самі злякались його вигляду. Оксенчику, йди з нами в село, там жаб нема, і Никін уже спить. Катруся сподівалась, що Оксен почує хоча б слово з її уст. Але він каменів і далі. Ходімо, Оксенику, я хліба тобі винесу. Ще на хлібника мені не вистачає на шию, шолодивого дурмана. Ану, пліч звідси на своє. Корусь дерево під хатою, отам тобі місце. Тату не лише люто пальнули словами, а й навіть їх попхнули ногою Оксена. Той безвільно звалився на бік і злякано затолив обличчя руками, наче його осліпило немилосердне яскраве світло. Тату, він же з того світу вернувся. Вереснула катруся і запручилась з татових рук з усієї сили. Але він її, наче накинув дебелого обруча. Повернувся лицем до Богданівки і навпростець пішов на моготливе світло з вікна їхньої хати. Катрі ще подумала, чи то гасник так хвацько розгорівся, чи то на лице так висвічує її із маленького підсліпуватого віконця. Лампа чи мамині очі? Хто знав? То в нього падучка доню. Тепер вона його підстерігатиме де захоче і спасу від неї не буде. Ревно бідкалась мама обкушковуючи катерусю рідно у запічку. Буде його кидати об землю і тіпати, де застане, і висмовча рештки його розуму. Змилостивість господи, над ним, над причинним Оксеном. ж він так каторшно покотує. За Богданівку, за світ, чи за свого прапрадідишечка, який, не проти ночі, будь сказано, служив у Львові катон. І так запопадливо служив, що навіть брав роботу додому, щоб марно нагайнувати час? Хіба ж Оксин виден у тому, мамо? Ніхто не знає, але щось таки в спадщину нам дістається, або нажиті предками гріхи чи гроші, або незужити ними талант чи талант, або їхні хвороби чи довголіття? Хіба ж я знаю, комусь це мусить залишатись, комусь переходити, бо інакше світ пішов би шкараберц. Спи, Катрусю, тобі ще до того зась. Мама прикрутила гасничок, але він ще довго сліпав, кидаючи на білу стелю велетенську, як дерево, тінь, квітки любки, що самотньо стриміла в горнятку, струнка йдендітна, наче дівча, яке на навшпиньки, щоб зазирнути вперед через голови дорослих. А вранці, коли Катруся гнала на посолиську свою овечку, любка зухвала, зупинила її своїм запахом так запахом, бо сама затаїлася в придорожньому грізнотраві і напосядисто жбухала своїм молосно-медовим духом. Навіть коли ніхто не почує, вона мусить пахнути, бо для того і виштрикнулася із свого цибульковатого кореня, яка довго лежала біля Любки. Дихаючи солодка, чаклунський, п'янки, ставалося, що всякає в кров, розбушакувато підхльостоє її запах стежила, як білі квіточки своїми чистими ротиками пили сонце, як перешіптувались між собою, як занаджували своє лоно волохатого джмеля Бурчуна, що над ними, наче прив'язаний до них невидимою ниткою, якою йому не сила перервати, як чманіли метелики, струшуючи на катрусю строкатий пилок із своїх крилиць. Лягала навзнак, як квітка розросталась впівнеба. півнеба, Ставала аж несправжньою і далекою, коли дивитись на неї від кореня. Оце ж забунь-ворінь такою бачить свою квітку і гордиться, бо ж з нього вона виросла. Потім Катруся відкочувалась по траві аж до репаного ясеного пенька, дивилися на Любку з отдалеку і стежили, як упокорено нижк молодий джміль у білих розкошах степової орхідеї, як вилежувався на її сліпучих простираблах. Обпоєний теплом і нектаром. Та любка й тут діставала катрусю своєю пахінню, лоскотала серце й уяву, і від того світ передівчиною ярмаркувато красувався й торжествував, прагнучи гармонії й довершеності, прагнучи очищення й злагоди між небом і землею, між джемелем і любкою, між людиною і птахом. І навіть здалось, що не обов'язково з світові, щоб появився плід. Не обов'язково помирати прадідові, коли народився правнук. Он на тому тижні старий штокало стругав я дошки. На колиску для найменшого штокала...